Чим довше я придивлявся до його обличчя, тим більше мені здавалося, що він душиться від якогось невисловленого болю, проте не може заговорити. Мене вдарив дрож. А що, коли він піде, нічого не сказавши? Водночас я побоювався того, що він мав на гадці. На тілі виступив холодний піт. Я знемігся, чекаючи, бо він уже вічність стояв наді мною. Надія покинула мене, майже відчутно забравши зі скронь свої теплі долоні. Я повернувся на бік, тихо зітхнув. Тягар спав із серця. Відкинувши рядно, я потягнувся до сліпучо-білої повсти шиби, провів по ній нігтем. І в цю мить Можу дати голову на стин, що, правда, глухий, мов, з іншого світу, його і не його голос сказав. «Іди, сину!» «Гай-гай!» – легко сказати «Іди!» «А при яких здобутках?» «Якою дорогою?» «Що ж поміркуємо?» «Лише не вибігати на торг раніше за коня!» Повз мене заклопотано прочовгав Молотковський. Прокашляв Гарасимчук, мелькнула Кручакова Ревека. На куті, окрім Левадишиної, ще шість хатин. Я перечекав, доки й решта вирядить посланців до Шехметанової крамнички. Петро Стінковий і Федір Загата повискакували з обор в одну мить, але Петро зафатузився із защіпкою і пропустив недруга. Відтоді як Загата посварився з націоналістами, сусіди не власті. Загата, порівнявши зі мною, кивнув. Як зима повсюду? На той рік можна сподіватися врожаю? А Петро, проходячи на зло Федорові, зосереджено дивився під ноги. Нарешті в село з кошиками подався Богдан Онук. Я рушив завалами в протилежному напрямку. Підгартований морозом сніг пересипався за халяви. Я зачерпнув пригоршню, понуро подивився і покуштував на смак. Теж, мабуть, цілющий. Про це доводилось щось чути. Як не вірити, що снігова вода цілюща? Наш сусід Северин Шучко вимовляв замість «ща» – «ща». А диви, жили б тоді в горах по сто років. Я мотав на вус і кривився, чому батько не перевезе нас у Карпати, там дожили б до щонайменше до двохсот, от надивилися б усячини. Та батько мовчки похитував головою, потім, дратуючи Северина, стиха бурмотів. Скажи добродію інше, нема ось багатшого краю за наш, а люд споконвіку у злидоті. Після цього вони заглиблювалися в політику, затіваючи не перший і не останній біг до моря, а я, понудившись, поки не показувалося сонце, нишком заткував до сіний і до хлопців ліпити снігову бабу. Удома в нас перший день зими святкували. Мама з позаранку втискувала мене в стару амуніцію, і я вибігав пробивати сліди. З хатнього сутінку за вікнами за мною стежили усміхнені очі. і йшла напрочуд лагідна розмова про те, наскільки я виріс, як змінився. Розчервонівшись на морозі, ховаючи старезне дрантя, закляклі пальці, я волочив за мети, якомога довше, бо лише цього дня батько з матір'ю бесідували так, ніби щойно побралися. Правда, вони в мене не їлися поїдом, як інший. Ото підніми їх до світок, і починається. Того нема, і того нема. І ти здалося б, і без того не обійтися. А тоді мама з таким самим незаперечним правом, як на молитву, сідала до вікна плакати. Батько й собі раз по раз поглибував на вікно, ніби вулицею повинен був підкотитися зі скарбами возище, щоб випадково десь до нас забарився і почав нервово барабанити по скрині обрубком пальця. Пам'яткою згуральні діда Повча.